то вибачайте, що довго говорив, але хіба вам треба кращого кіна? Цю історію всі присутні знали давно, то реагували на копачеву балачку тільки Ткаченко і Нестор. У Ткаченка раз у раз проривався щирий сміх, а Нестор не сміявся. Він уважно слухав, наче хотів запам'ятати усю копачеву розповідь. Слово до слова Один стефурак, здавалось, не слухав зовсім Дрімав, але коли Августин закінчив, він пропищав Ти стільки базікав, а головного не сказав Як все-таки через ту козу до театру потрапив? Та як потрапив? Вночі я прибився до села Признався у всьому Кароліні, як на сповіді а за тиждень ми обоє Стояли з торбами коло ратуші І просили чи не кожного перехожого Щоб узяв нас на службу І змилосердився над нами Господь Підійшов до нас один добродій Такий собі з довгим носом І круглим черевцем Та й каже Візьму вас до себе в театр Ви, жінку, будете прибирати А ти, чоловіче, Стоятимеш на дверях перед початком вистави, а пропустиш хоч одного лайдака без квитка вижену. То я тепер за вас п'ю, Іване Боніфатіювичу, жити сто років. А мені до ста не так уже й багато, відказав Стефурак. Нестор підніс до уст келих, та рука його зупинилася як і тоді, коли сидів у ложі, промайнули в спогаді усі кадри його фільму. І на цей раз він зупинився на епізоді, який відбувався в селі. Чого бракувало в тій сцені? Та начебто все добре? Так добре, що здавалося йому? Він уже вичерпався у всіх своїх можливостях? Та ось мова копача, Сам його вигляд і його минуле ще раз доводили Несторові, що пошуки ніколи не можуть мати меж. Бо ж дивись, та сцена, коли селянин, прототипом якого був Несторів батько, б'є пса у виконанні Августина, могла б виглядати інакше, краще. Незіграна роль Августина Копача Нестор дивився відсутнім поглядом мимо облич друзів. А перед очима постав епізод з фільму «Тільки роль селянина грав тепер копач». Ось як міг би зіграти він цю роль. Час був такий, що людям не до сміху. Але на лопушного Івана Августин випив чарку, вийшов з крамниці, пошкутельгав толокою, і зупинився біля клубу Захотілося з людьми порозмовляти Скільки-то років люди ходять з пришпиленими язиками, чи не досить? У приміщенні клубу розташувався гарнізон Біля огорожі стояв окопаний колесами в землю Максим Фронтові бої гриміли за Карпатським хребтом Гулу їхнього тут не було чути Інший відгомін війни котився по куцькими лісами. Стояв біля читальні кулемет, поряд вартовий вдивлявся в недалекий ліс. І, можливо, білокорі берези, рідко розкидані поміж бучиною, нагадували йому живі постаті, що прокрадаються з гущавини до зрубу. Час був такий, що білий рантух здавався примарою смерті а солдатові, який пройшов тисячі кілометрів крізь вогонь, не хотілося тут гинути. Його руки за роки окопів звикли гладити сталь, а за цими руками тужили поборознене обличчя матері і рум'яне нареченої. Солдат марив свіжим тугим тілом у білій повені простирадл і ненавидів тепер білокорі берези, що стояли серед бочини з гадками про смерть. Августин випив чарку на лопушного Івана, і світ, і люди стали добрішими. Забулося фашистське безпросвіття і нинішні нічні тривоги. Літній розмаєвий день піднявся вище, в небо, і розсипав по толоці жовто-гарячий гірчак, Білі стокротки, клаптики сонця на дахи. Слухайте, люди, заговоріть, кажу вам правду по-людськи. Нині найще сутужно, але біда з бід минула, стане легше жити. Доброго дня, гукнув здалеку Августин, і спіткнувшись об кротовиння, під бігцем наблизився до вартового, поклонився. Доброго дня. Вартовий зміряв кумедну постать Августина від ніг до голови. «А як отак, от як той казав, хотів запитати тебе, чи не маєш закурити?» «Це можна», – боєць витягнув з кишені пожмакану пачку махорки. «Закурюйте?» Гм, закручував Августин махоркову крупу в газету. «Вгостив ти мене?» то і я в боргу не залишуся. Він витяг за пазухи капшук, розшнурував його і втиснув усередину гудзуваті пучки. Жовтий сколоздряк засвітився між чорними пучками, мов жаринка. Солдат насторожився. А чого це ви мудруєте? Тютюнцю просите? Та я хотів як той казав, побалакати з тобою. Ти б мав краще знати, коли Гітлерові капут буде і як ми житимемо після війни. А з такої пукавки я стріляв ще в 15-му році. Августин нагнувся, приглядаючись до позатого Максима. Солдатові видно, став підозрілим цей балакучий мужичок. Він всунув у нагрудну кишеню пучку жовтого тютюну і, ступивши на крок ближче до Августина, сказав, кивнувши на двері читальні, «А ну, пройдемося зі мною до начальника?» «Ну, як ти такий», – криво посміхнувся Августин, – «то скажу тобі, дай Боже, і знайду серед твоїх он там, біля сільради, когось охочешого на балачку». Тепер мужичок видався ще більш підозрілим вартовому, і він промовив уже рішучіше «Ходім! Ходім!». У цю хвилину на поріг читальні вийшов молодий лейтенант і зійшов східцями вниз.